Då börjar jag bara i stort sett alltså. Ja. Jaha. Sista avsnittet. Herregud. Ja, välkomna till Kent flickor, en podd om Kent. Med mig Sofia Lena Bjomén i sista. Hej. Hej. Gud, jag hade lite glömt att det var sista nu. Ja, det blev förvånande jag sa det. <laughs> ja, vad bra. Det här är inte sista. Ja, för vi har ju valt att göra ett avsnitt också om bestoff skivan. Ja. Så därför blev det lite extra avsnitt här nu. Ja, och då tänkte vi också att man kan passa på att prata om, eh, om de andra låtarna på bästa avskivan. Lite vad vi tycker är bäst. Mm. Och kanske lite om vår poddresa. Ja. Och vårt, vårt, vårt, vad vi, vad vi, hur vi får rådstekent idag. Ja, jämfört med för ett år sedan. Ja, det blir spännande. Ja, det blir ganska spännande. Ja. ja. Vi tänkte att vi skulle behöva prata om... Bäst av skivan. Och mer om, om de sista fyra låtarna. För de är nya. Ja. Eh, för vi kommer kanske inte gå igenom vad vi tycker om alla Nej. i bäst För det har vi, vi hänvisat i tidigare <här> ja. Ja. Ja. Men vi kör igång med det tycker jag. Mm. Eh, den första nya låten är ju Terapi. Ja, den här gillar jag. Jag Isolas kust till med här. Ja. Det är ju härlig härligt flirt, tycker jag. Ja. Jag tänker att så här, vi pratade en del om vad isola betyder ju. Mm. Eh, och jag tänker att nu spelar det ingen roll längre. Isola är ju ett kämt ord nu. Alltså när isola skivan kom, då var det så här, hmm vad betyder det här? Men nu är det liksom, alltså de leker ju liksom med myten om sig själva. Det är... Och eftersom man pratar om Isola i samband med Shangri-La, Avalon, att det är också utopiska platser där allt är fantastiskt. Isola tolkade vi kanske som att det var lite mer dystopiskt <laughs> plats, men det är fortfarande så här ett fantastitillstånd. Mm. Eh, men det är också ett specifikt känt tillstånd mm. Jag ja. gillar det mycket. Ja, jag ja. gillar jättemycket att de, att de har med det så här mm. på sista, en av de sista låterna de har mm. okay. Jag tycker också jättemycket om, nu är allt hopp ute, nu är kärleken död, men någonstans tycker jag att det är skönt. Mycket bra. Mycket bra. Jag tycker också att den påminner väldigt mycket om det temat som är i Vy från ett luftslott. Att så här, första raden, du slöt dina ögon och du somnade in och reste en ointaglig mur. Det här som jag har tjatat lite om då, det här med tema närhet och ja. avstånd. <laughs> att så här, man, man ligger verkligen i sängen bredvid varandra, du somnar och då är du mil ifrån mig. Mm. Du, så här, vi är så fysiskt nära man kan komma. Mm. Men du är på en helt annan plats. Jag tycker det är fint. Vi glömde göra det här som vi brukar göra. När kom den här? Bla bla, bla du dör ut. Ja Exakt. När lyssnade du på den här första gången? Ja. Eh, men det kom jag på nu för att jag skulle säga att det här, den, här lysta, den här kom ju typ i samband med turnépremiären. Mm. Eh, och då lyssnade man på dem intensivt, och sen så glömde jag bort dem lite. Mm. Eller så. Här. Eh, ja, då spelade inte dem på för första konserten. Skit i dem. Ja. Ja. Jag har annat att här. Mitt kent Nytt och gammalt. Eh, men en av de här gångerna när eh, vi har träffat folk som och, så här, inte, vi har Kent. Och vi vi inte kunnat prata med dem. För att vi är i samma rum. Och då får fått gå ut till ett annat rum så jag kan prata. Ja. <laughs> eh, så var det en av dina kompisar som sa så här. Ja, ah, men den här terapin den är skitbra. Jag bara, ja. Och sen gick jag hem och lyssnade på den. Så här, varje dag På repeat i typ två veckor Vilket intryck det är faktiskt Det här är min mest lyssnade låt På Spotify förra året Av alla låtar alla... Förra året? Förra året Och då hade du inte lång tid på dig liksom Nej Oj Ja wow. Var du helt besatt av det? Så bra Ja Jag älskar den. Ja Vad roligt för jag är... Jag, fick, jag hade ju panik när vi åkte till turnépremiären i Linköping över att jag på de nya låtarna att jag inte på dem. Ja. Och sen så, så var de inte. Och sen så sket jag ju lyssnade på dem. Ja, men samma. Men alltså jag säger sket verkligen hela. Alltså <laughs> jag, jag lyssnar på dem nu. <laughs> I, okay, i, ja. I mars. Du, inte, du fick inte vara med i det här samtalet. Nej, uppenbarligen. Jättetaskigt. Vi tyckte inte rummet. Det gå ut i rummet. Det var det som fick gå. Gud vad taskigt. Jag hade också velat höra det här. Ja, låt. Ja. Uh -huh. Men jag kunde heller inte säga någonting till dig. Nej, för att vi ska prata om det här nu Alla dessa hemligheter heter Vad ska sluta med dem Vi ska exakt vad vi tycker ja. På ingång av Ja, ja. ja men jag känner lite att Eftersom jag inte har lyssnat så mycket på de här fyra låtarna Så man behöver ju Ha lyssnat ett tag Och man behöver ha mm. lite paus för att kunna verkligen säga. Så, så jag har lite svårt att Verkligen komma med någon slutgiltig bedömning Om de här fyra låtarna jag förstår. Men det är verkligen lovande med terapi <laughs> Nu får jag komma och lyssna på det varje dag se vad som händer. Följningsprogrammet kommer ett ja. ja. Mm. Mm. Vad betyder det? Uh, det är något rymdsköpp tror jag mm. Mycket rymd ändå, mycket rymd ändå. Nej, men Det känns som att det är återkommande ja. med rymd. Och det är ju svårt att inte se det här som en callback till När det blåser ja? på mannen. Ja, med astronauten ja. Är du en astronaut? Mm. Mm. Och den känns, ja, men Mycket rymd tänker jag att du säger För att det var mycket rymd på förra skivan Eller tycker ja, du att det är mycket man... rymd i allmänhet? Nej, men att det har, det, det har, har varit en ny Ja, nyligen har vi ja. fattat om rymden. Ja, men jag tycker också jag tycker att, den här känns som, att de här fyra låtarna känns som den som liksom känns som en mest logisk följd på eh, då som nu för alltid, liksom, mm. att den hör till den skivan verkligen. Inte bara av rymden, utan också det känns som att det här temat med vad man säger och vad man gör mm. och hur det står emot varandra. Eh. Vägen till vårt helvete är byggd av goda förutsatser. Det är ju, det är ju ett, ett engelskt ordspråk. Uh, the road to hell is paved with good intentions. Mm. Uh, och det är ju liksom. Men jag tänkte de här sakerna. Men jag gjorde alltid dem. Men jag tycker inte att det är en så bra låt. Nej. Jag har ju som sagt inte fått så mycket distans till den. Men jag tycker om början när han så här rabblar ganska mycket så här: Att mitt rum på äppelstigen Appelstigen. Alltså, jag gillar det musikaliskt liksom. Och... Det tempot den är, den är lite spännande den är lite Den växlar lite mm. Fast det inte som att jag var Åh vilken bra växling Men jag tycker om att han tillbad telefonen Och varje tyst minut var ett eh, Jag gillar den grejen Att man så här, mm, ja, Sitter där och tittar på den Vart enda minut som mm. det inte ringer Så det är ett svek Ja jag tycker det är lite trött Eller så. Här. Jag vet inte jag tycker att eh, vad är vi inte för länge sedan? Klara med barndomen. Och då, och <skratt> kom igen. Ja, jag Ska vi gå vidare då? Vi går vidare. Om du visste vad du ville. Jag glömde säga det men du, du var ju på låten innan det här med sommaren kom som ett grymt litet barn. Det fortsätter ju här. också. Så här med, med årstidsreferenserna. Att, det är, att våren och sommaren är inte så bra. De ligger där som en lasermann. Ja, men så här, mm. våren är som en laseman på taket som lurar. Och sen så en tyrannisk barndom. Alltså det är mycket med våren och sommaren som är lite hemskt. Och kan vi läsa det här till? Det till? en viss obermätighet i ljusårstider, årstider kan jag tycka. Mm -hmm. mm. Det, jag tycker det här liksom låter som vapenamnivån eller så här, det känns som kanske ja. det känns som en låt som man kanske har skrivit någon annan lite mm. tycker jag. Mm. jag. tycker inte den. Det känns inte så jag. Det känns väldigt okänt mm. uh, Framförallt känns musiken väldigt okänt. Ja, ja. det är nog det. Uh. Och jag tycker det fränger känns väldigt svag. Alltså, Ja. Alltså, ja. Kom igen. <laughs> Om du visste vad du vill. Bla bla bla. Ja, det är ja. väl inte ens sant. Nej. Så funkar väl inte. Ja nej. Oh, I... jag fick lite kopplingar till. Uh... Jag vet inte varför jag fick det. Men lite grann till jag ser det som jag ju älskar dock. Mm. Uh, men för att texten är ju... Uh, men i bruset är det svårt att höra ljudet av ett annat hjärta. Mm. Och söka skydd i ditt mörker och spela det, som en sång, spela det som en sång på repeat. Tycker jag påminner så mycket om temat i jag ser det. Att vi slutar ögonen och lyssnar på en salm som bor i hjärtslagen. Ja, du tänker... Uh, vad som helst utom verkligheten, jag kan se det äntligen. Min mm. vän, jag hör en sång i dina andetag. Alltså det är mycket det här liksom att vi stänger oss in i det här mörkret. Och att man kan höra musik i ja, hjärtslag eller andetag. Mm. Förstår. Jag har ju snarare tänkt... Eh, det är en väldigt fin tolkning. Har det. Mm. <laughs> jag har ju tänkt att det är liksom det är nästan omskrivelser för sex. Sluta mm. in i ditt mörker och spela dig. Och åspela mig som en sång mm. Vilket också inte heller riktigt är riktigt. Alltså, den ja, men så här, det här. När vi pratade om plötsligt ordet Kåtakom ja. liksom ja. Ovan. Ja. Det, liksom, det är lite så här, nästan så här. Jag vet inte, Björn Ranelid språk över det här. Ja. Ja, jag tycker att det här är den sämsta låten av de här fyra. Mm. Okay. Ja, den är, jag tror framförallt att musiken gör att den blir lite så här seg. Ja. Och liksom. ja. Ja. Då går vi vidare till Silver då. I förra gången mm. eh, så började jag ira om att... Eh, Falska profeter och den här lätt lika dem på de Böen. Jag vill inte prata om. De låter inte alls lika. Det är kanske något med trumman. Ja, uh, är don't nog? Mm. nu är det bara, bara Vad menar jag? Ja, ja. Mm. Eh, men också en annan sak som jag började prata om förra gången var mm. ju Bryno Öjer Mm, Att jag så, såg vissa referenspunkter i låtar eh, Det finns ju en diktsamling Av Bruno Kveijer som heter Svart som silver mm -hmm. Kanske inspelgräda den då <laughs> Ja men Det var ju ingen av det <laughs> <Nej. laughs> Kan vara något helt annat, något helt annat. <laughs> eh, Men ja Vem är det som är med sjunger du som vet allt eh, Det är två av de här körsångerskorna Som var med på turnén Tror jag det, är. Alla, alltså det är flera och återkommer på flera skivor kvinnoröster mm. flera skivor flera, det är återkommer på flera låtar så mm. är det lite kör mm. eh, och då är det hon, den här, uh, hon som gjorde en kent cover på det kom hon heter nu uh -huh. eh, och Lust, en annan tjej mm. bra då ber du till välkommet dit kent mm. det, är, det är liksom jag får lite samma känsla som från töntarna ja det är lite samma tematik ja och det gillar jag inte. Nej. Nej. Uh, jag tycker inte om de här verserna som beskriver den här mobbningen. Nej. Äh, det tycker jag mm. inte om. Så jag tycker heller verkligen inte om det här som mamman och pappan säger. Visa alltid respekt. skyll inte ifrån dig. Men är det, det. det, är är det, det, det är. fortsätter så, eller? Vadå? Alltså det är det de säger. eller? Jag vet inte. Men jag tänker att jag gör det. Uh, mm. det I alla fall tråkiga, platta råd. Mm. Som gör, uh, sluta. Jag gillar det första. Min mamma sa vad som hände. Min pappa sa vad du än känner. Jag alltså här. Men jag, jag kopplade nog inte att andra hörde ihop med vad de sa. Liksom. Mm. Det kan man väl diskutera att mm. säga det där, men det är ändå någon som ger olika råd om hur man ska leva sitt liv mm. som inte är några råd överhuvudtaget. Det är inte fekt att vara rädd. Håll vänarna nära vid livet så det blir inte så tomt. Okej, tack och kakan. Mm. Men jag tycker att referängen sista gången den kommer, tror jag, eller nästa sista gången i alla fall, när, när den skalas av Ja. ja och jag sjunger i facett. Ja, ja. Äh, så tycker jag det är väldigt bra. Den, när den här kommentaren kom. Mm. Så var det stycket var liksom i trailer. Det jag inte göra. För jag kunde inte höra på datorn. Nej. Äh, du kanske heller inte kollar på trailern ett morgon. Nej, det gjorde jag nog inte klarare det gjorde jag. Mm. Och då men då, och då hade jag inte heller Lyssnat på den här låten många gånger Det var Nej. bara då bara, bara terapi som jag lyssnade på jättemycket. Mm. men då lyssnade jag på den igen. och jag bara vad är det här bra? Mm. Som jag hörde det mm. det var där på Ja. Eh. ja men jag håller med. Det är ju mm. det, det bästa. Men, ja. Sen har jag funderat typ idag. Det är något som är lite som Kevlar själv. Den här vännen. Mm. Mm. Vem är det? ja du vet jag inte. <laughs> Nej, det vet man inte. För först så säger han ju jag Tänker du att det är nog rasism inblandat? Ja. Mm. Att eh, båda vårt blod är rött. Eh, ja. Och också, först går solen ner. En värdig guld vi bla bla. bla. Eh, månen går upp. Monokrom värld. Alltså allt har samma färg. Mm. Ingen kan se våra färger mm. här. Mm. Eh, och där är man ju också lite arg. Ja, just det. Jaha. Eh, det, kan det vara. Men ja, Men vi fick liksom menar. den, den mm. känslan. Mm. Vi kan gömma oss i mörkret. Mm. För där är vi lika. Mm. Och svart som silver. Det är lite prätt och att säga. Mm. Men silver blir väl svart om man inte putsar det. Ja. Det var de fyra låtarna. Yes. Känner du dig glad över att du fick fyra låtar till? Jag tycker ju framförallt att det är så himla konstigt att lägga dem på Best of Skivan. Ja, men var... kanske artister gör. Men... Varför ska man annars köpa en Best of Skiva? Liksom... Min pappa skulle köpa en Best of Skiva. Ja. Och, och tänka, att jaha de här fyra låtarna det är det. Men han, skulle, men han skulle inte fattat då nya låtar nej, Han skulle ju tro att det, ja, var det bara var ja. så Han skulle bara här, jaha Nej, det är bara till Kent-fanen som man gör de fyra extra förlåtarna mm. Inte till min pappa eh, Och det är ju som, det har vi sagt förut Men det är ju extra konstigt, när man har redan gjort en låt som heter Sista sången ja. ja Men terapi är bättre än Sista sången Ja, det tycker det Så det får det väl vara värt Ska vi kolla lite på vad de har valt för låtar då? ja Eller vem är du som har valt? Det är, ja. oklart. det är ju i alla fall inte Martin sköld Som har valt nej jag krämmer ju Vem ja. Vems idé är det som givet den bästa avskiva också Det känns inte heller singlar himla Det känns lite så här, kramar ur det sista också mm. Som inte känns så kämtigt Verkligen Jag känner mig inte jätteförvånad över De flesta låtarna det är ju väldigt mycket singlar Ja, det är nästan bara singlar Ja Är det någon som inte är en singlar? Så jag inte koll på Nej, jag men jag, jag, jag, jag skannar här igenom i min eh, hjärna. Ja, <laughs> Varsågod. <laughs> eh, jag tror att alla är singlar. Utan dina andetag är du inte en singel? Nej. Nej. Utan dina andetag är det inte en singel. Mm. Men det var väl mm. rätt väntat att den begörde ja. ändå? <laughs> kanske. i Sverige en singel? Ja. Det är ju en sak som är lite sjuk. Att det är tre låtar med... Vapen man mm. ja. men man immun på bästa avskiva. Ja, det är konstigt. Å andra sidan är ju den, Finns ju den i den du har Då kan man också undra, behöver man ha dem här? de här filmerna? Ja, alla de, har väl de då? kunde man ju bortse från det filmen, för det finns det redan. Men vad är liksom, alltså det har också tänkt på, vad, vad, vad är en bästa avskiva? Mm. Ja, nej. Har du någon bästa avskiva av något band? Ja, det har jag nog. Jag har nog till exempel av Manifestly Creatures, och då tror jag också att det var så här. Jag köpte alla deras skivor ja. Och så, var det Och så, så fick det en ny låt ja. <laughs> <laughs> ja Jag tänker, den enda bästa av som jag kommer på så här, Som jag inte har Men som, mm. är, liksom, som finns i med mitt medvetande Är ju Ebba Grönskivan ja, den, den är väldigt bra Men mm. jag vet inte en annan Ebba Grönlåt Än de låtarna som är på den här skivan Jag kan inte säga en enda <laughs> Nej. Det känns också som att den är En stor säljare Ja, verkligen också. Men kommer Kling. det hända med den här filmen tror du Kommer den här lättan bli Ebba Grön? Nej. Den röd och gula skivan? Jag kanske, nej. Jag vet inte. Alltså skiv funkar inte så heller längre. Nej, Nej, nej. det är svårt att se det. Men där, Jag har ju ingen aning om hur de låtarna är valda. Men de mm. känns, de, min, min, när jag tänker på dem så känns de ju bättre valda än det här. Ja, jag det här är ett konstigt urval. Ja, ja men för vem är det? Och ja. vem är lyssnaren liksom? Det är typ min pappa kanske. Som inte har en enda känd skiva. Så det är så här: Det här bandet Kent har ju förstått i ganska stora tryckerslag. Men det är ju ja, de jag tänker liksom, stoppa skiva. Liksom. Ja, men så här: Det är ju typ en singelskiva då, förutom. Mm. Utan dina antag. Och mm. att alla singlar är inte med. Men nej. nej, men det är liksom inte heller. Jag tycker inte att det är särskilt. Alltså, även om, om man ska här, försöka separera vilka som är mina favoritlåtar. och vad mm. som är så här: Kent. Eller så här: rimlig känd introduktion. Så tycker mm. jag också att så är. Nej, så tycker jag, så tycker jag det är Lite så. konstigt. Alltså 747 mm, keblar det känns ju väldigt kantigt liksom. Ja. Också jättekonstigt att det är 747 albumversionen som är med. Ja. Dels för att singelversionen är bättre tycker jag. Och det är den som de, liksom, de brukar spela den när de spelar den live. Mm. Men också det blir jättekonstigt att lyssna på 747 som såhär, låt nummer 6 sen kommer det. ja. 14 låtar till, men den är 747 minuter lång, och sen så bara nu kommer musiken att någonstans. Ja. Uh. Ja. Det tycker du hatar då också. Ja, Det kan inte <laughs> tänka mig nog värre än att ha lyssnat på hela 747 och sen kommer musiken någonstans. <laughs> uh. Men, jag skulle bara säga att jag tycker att det är, jag vet inte, kul, men med tanke på att de inte spelade en enda låt från sen två första album, så har de ändå valt ut några låtar till Bepofferskiva. Ja. ja. Jag tycker att den var lite otippat. Ja, det är två låtar. Alltså, ja. Och det är, också, det är också lite otippat. Det är två låtar från Kent. Ja. Det är två låtar från Verkligen. Och från Isola. Och från eh, Hangerstad Och sen så är det ju tre låtar då från Vapenemotion. Sen är det en låt. Från varje skiva. Det är mer fokus på det äldre då, liksom. Ja. Mm. Mm. Eh, lite otippat. Mm. Det också tycker jag. Mm. Ja, men med Tanke på hur låtvalet valet var under koncernerna så är det ju otippat. Ja. Vi har ju gjort en egen bästoff. Mm. Kemfligor bestoff. ja. Du, det, det kan, det, jag räknade hur många jag hade med som var ja. från den där också. Alltså som var från deras fotograf. Ja. Mm. Eh, har du gjort det? Nej. Nej. Men det kunde vara tre. Jag hade fem. Ja. Du borde nog ha lika många tror jag. Mm. För att jag tror att du, du har Utan dina Men Du kan har fler, du har Kevlar också Jag har nog fem eller sex Som jag har valt ut Till mm. våran best off mm. Som också finns på den här Och vi jämförde ju våra listor, vi skrev ju varsin lista På cirka 25 låtar Cirka mm. Mm. Och det visade sig att 15 låtar Hade vi valt samma mm. Och sen har vi valt Några egna Ja. Den här playlisten kommer att finnas Och ner om man är intresserad av alla våra en, bättre, <laughs> en bättre best-of-lista. Uh, en subjektiv, men korrekt bedömning. Ja, verkligen. Ja. Hur, hur tänkte du när du valde låta? Jag valde ganska... Alltså jag gick skiva för skiva. Och sen så spontant. Jag ganska snabbt kunde ju plocka ut vilka låtar för kan skiva. Mm. Jag tänkte som att nu ska jag göra en lista med mina bästa kanten låtar. Och mm. så tog jag dem Men jag tycker ju att... Eftersom vi har valt några olika. Mm. Jag tycker ju ändå... Om, alltså jag förstår ju du menar. Jag tycker jag skulle ha också kunna tänka om om jag skulle ha valt 35 låtar. Liksom. Ja. Det är ändå... Det är inte så att jag var. Och den där min sämsta låt. Varför har Maja valt den? Nej, jag har ju... Fast det är väl bara för att jag är sur. Jag har ju inte med utan din Nej, saga. Det skulle jag ju aldrig ha. Nej. Inte ens på så här topp 100. Nej. Jag vet. Eh, men det är ju inte en dålig låt för det. Nej. det. Det är väl också det som är viktigt. Också tänker jag. Att såhär... Bara för att den låt inte kom med på min topp 25 så betyder du inte det att den är dålig. Ja, men in och lyssna på den. på den. Ser... Jag vill ändå säga min topp 5. Ja, just det. Eh, I alla fall topp 5 gjort idag. Top 5. Mm. Och grejen är att jag har gjort den här låsen sedan vi började liksom lyssna har jag ändå tänkt att jag ska göra den bästa av för min egenskult så eh, och sen så fyllt på liksom en tidens gång och sen så igår så kollade jag på den och så flyttade runt lite i den och så tänkte jag, nej men ja, så, ja så. Eh, men jag lyssnade inte på den utan jag så flyttade runt på min tanke och sen så idag så lyssnade jag på den här, alltså den officiella beståg ja. och då var jag tvungen att gå in i ändra aha för det var en låt som var med som jag ja, för så här är ju ändå topp tre den hade liksom Det, kan det var ju gravitation ja. Jag tänkte ju att mm. jag bara, jag måste, jag, jag, Igår jag bara, just, Ja, Jag hade gravitation jättehögt upp Att det är ju inte Måste ändå ändå försöka separera mm. så, vet, Vad min upplevelse är Och hur bra den här låten är Alltså vad den här låten betyder för mig när jag var 11 Och hur mm. bra jag tycker den är tänkte jag. Men sen när jag lyssnar på den idag ser är den fruktansvärt bra men, Nu känner jag att jag måste ha den i inte top 5 <laughs> Den, alltså jag, ja. jag, den, ja. den är lite den är, men den, den... Jag lyssnar inte på den så ofta så Nej men jag den heller lärare, liksom. Nej men den är så bra eh, ja. Förlåt den är inte på topp tre Den är, den, den är på fjärde plats på min topp fem ja. Är då nummer fem så har jag inte 02 ja. det är en jättebra låt den är också jättebra för att jag tänker lita det är våran låt eller så det är min låt det gör den liksom bättre mm. och sen på fjärde plats har jag Gravitation på tredje plats har jag stoppat med Juni en låt som jag inte hade haft på min topp tre om jag hade gjort den här för ett år sedan Nej. för den återupptäckte jag ju i somras, eller den är också den är lite som Gravitation att jag bara, ja ja, den är väl bra Blablabla. Bla, bla. ja. Får du ångest nu över att du måste prioritera om? Jag måste ju strälla min lista. Det är så himla lätt på verkligheten. <laughs> Och sen har jag, som nummer två har jag på nära håll. Mm. Och nummer ett är väl som du säkert vet, Celsius. Mm. Får jag säga mina fem bubblor då? Ja, min topp fem? Ja. Alltså, nu säger jag min topp tio. Mm. <laughs> då har jag Visslaren. M. Indianer vals för satan och förlåt inte mm. Och då vill jag understryka att det här är idag och att, ja. att i morse var det inte de här låtarna. i den mm. här ordningen. Eh. Nej, det är skit svårt. Jag känner lite att jag sitter och kludrar och ändrar och säger: Jag säger min bästa låt. Säg mig inte. Är du Ja. Jag, jag kan inte. Ja, det går inte. Men åh, stopp med djur. Alltså, åh, repetition också. Svårt. Ja, det får vara så. Det får vara så. Mm vi försökte ju också oss på att rangordna album. Ja, men jag tycker att det är intressant för att ja, det är det är också. Det är också skitsvårt men det är inte som att vi har delat ut betyg på skivorna Alltså när vi har pratat om varje skiva så har vi sagt så här: kanske typ det här är min bästa låt på den här skivan det här är min sämsta låt på den här skivan. Mm. Men vi har inte pratat så mycket om hur skivorna förhåller sig till varandra. Nej. Och i början när vi höll på med den här podden. Eller framförallt första avsnittet, då hade vi liksom inte en form för hur vi skulle göra. Mm. Eh, och vi hade heller inte sugits in i den här sjuka kent som inträdde någon gång i september, upplevde jag. Mm. Eh, jag tror att det påverkade att alltså vi var ganska hårda mot Kent, och verkligen tror jag. Och det har ja. ju folk också sagt till oss att såhär, men jag tycker ändå att de ska gå bra. Ja. Eh, och vi bara, ja det tycker vi mer. Man kan kritisera det man tycker om. Ja. Men jag känner lite att jag behöver reda ut mm. hur... Åh oh, gud, det här är ju lika svårt nästan. Eller ännu svårare. Mm. Jag har i alla fall så Hill som min bästa skiva. Ja, men det visste jag väl att du hade. Ja. Ja. ja men kanske någon annan inte visste. Ska... Nej. Eh. Nej men det, det var ju ändå <laughs> ganska lätt. Det förstår jag. Och det var också så här när jag valde ut mina bästa låtar så var det ju väldigt många från Heinz mm. Jag tycker verkligen om den skivan. Mm. Eh, men du tycker ju också väldigt många, eller inte väldigt många, men du har ju fler låtar på den mm. du hatar. Jag men känner du så, att man kanske känner som om alla kan skivor. Ja, nästan. Mm. Ja. Men jag skulle också säga att min etta är Isola, och där finns det inte en enda dålig låt. Jaha. Isola är min andra. Ja, på andra fall. Eh, den är också en fantastisk helhet. Ja, exakt. Det är det, verkligen. Jag håller med om det. Ja. Det är alltså känslan av Isla Den ja. är liksom... Eh, och också att det var min första känd skiva. Eh, att den är. Mm. Det den, den är, den, den är den bästa skivan. Mm. Jag har pangstern helt på andra plats. Ja, men var fint att jag hade de eh, två ja, Och de låter som du hatar pangstern helt. Mm. Hatar jag ju inte. Nej. Så jag trodde att jag säger, tycker mer om det låter pangstern <laughs> än du. Uh, mm. I don't know. Eh, ska vi ta tre än också då? Ja. Och då också, ska vi tala? Nej, men nej, vi, ja. vi tänkte alla, tänker jag. Nej, men jag vill veta alla om du har. Ja, men det kan vi se. Jag tror inte är så intresserad. Eller. Vi kan lägga upp det. Mm, det kan på Facebook alltså. mm, Det kan vi uh, Jag har ju hållit på att ändra dem i min lissa tusen gånger nu. Mm. Typ de två sista och de två första. Det gick <laughs> ganska lätt. Ja. däremellan är det ändrat om inte mycket Till slut uh, så hamnade du och jag döden, faktiskt på tredjepraxen. Vadå? <här> ja, så var det för mig. Var Ja, yes. vad roligt. Jättegul. Återigen, det hade ju inte hänt för ett år sedan. Nej, kul nej. nej. Ska vi ta, ta topp tre nere, eller de tre sämsta? Ja, ska vi ta i fallande år. Ja. Den näst, näst sämsta. Den näst, näst mm. för mig är mm. vakna ammunition. Mm. Den var näst, näst, näst sämsta mm. Jag har då som nu för alltid efter den. Oj! Mm. Okej! Jag vet men det är ju bara några få... Alltså, om man tänker det skiva som en helhet. Så Aha. det är så himla många låtar på det som jag inte gillar. Ja. Och jävla Åh gud jag satte den jättehögt nu kände jag. <laughs> <laughs> ja. Men alltså det är ju det är så svårt när det är skivor som man har låtar som man verkligen älskar. Ja. Och sen är det många som man verkligen inte gillar. Ja. Okej. Okay. Och vilken är det näst sämsta krig då? Alltså där hamnade Kent. Det var långt ner. Ja jättelångt Ja jag har ju kanske gjort en fuling ja. kanske du tycker jag har satt b sidor CD2 ja men åh gud jag har sånt problem med b sidor för jag tycker att den är så svår för jag tycker så mycket om CD1 den ja. hamnar ganska högt uppminnelse ja, men, ja mm. den är num nummer ett i CD, är, är plats fyra för mig ja <laughs> men CD2 är näst sen åh men gud vilken fuling man <laughs> är ful. men jag tror att vi är eniga om sista ja. ja en plats i solen en plats i solen mm. Men vi kan lägga upp de här listorna också. Ja. Ja, ska vi sammanfatta det här projektet eller? Ja, hur skulle du sammanfatta det då? <laughs> ja, nu har vi hållit på i ja, ett år jag, jag, jag har ju inte varit så här nära Kent sedan gymnasiet som jag har varit nu. Nej. Alltså jag känner mig ju en mycket tryggare och större Kent fan nu. Ja. Ja, man ute för... så är det säker din identitet. Ja, och för, ja. men jag verkligen, det var det för himla skönt att här, gå igenom. Man borde göra som en typ alla artister man gillar. Att gå igenom så här, alla skivor ordentligt. Och verkligen läsa alla texter och prata med någon om dem. Ja. Det är väldigt utvecklande för ens liksom, identitet som fan. <laughs> ja, eh, ja, men jag håller med. Men det har också varit ganska jobbigt ibland. Det har vi pratat om det här med att Jag var sinna dåligt. Jaha, det kanske var lite polarisering vad som jag lyssnade på det är både sinna dåligt mm. och för att jag konfronteras med att jag är en dålig, dålig människa på många sätt. Mm. Och så här, Det har ju varit en slags paraply ibland för dig och mig. Mm. Och också på vissa sätt känner jag mig närmare dig än vi har gjort på ett helt länge. Men också har det varit jobbigt att tänka på perioder när vi inte har varit närmare varandra som har blivit väldigt tidligt liksom. mm, för att vi inte har pratat om frior som har kommit att <laughs> som har berört oss jättemycket. Mm. Men det här Jag tänker också att det här om man, om man har en favoritartist som, som på det här sättet meddelar att de tänker lägga ner. Eh, det här är en bra ett bra sätt att ta avsked känner jag. Mm. Eh, jag är ganska trött på kent. det är jag också. Och jag är trött på podd också alltså den grejen att man ska spela in och så Jag är också trött på. Ja. Jag är mer trött på Kent. <laughs> <laughs> oh. eh, det var ju Grammys här för några dagar sedan, eller några mm. veckor sedan, mm. nyligen. Eh, och då vann de ju något pris, eh, eller flera, jag vet inte. Eh, och så läste jag något notis som så Kent vinner sitt sista, frågetecken inom parentespris parentes, pris. Och jag var så ointresserad av att höra en enda låt till från dem. Mm. Ja. <laughs> alltså, jag, jag vill inte. Vad, vad tror du? Tror du att de kommer återuppstå? Nej, jag tror inte det. Jag tror att Jokerberg kommer jobba vidare. Ja, de är ju för tjurskalle för att göra det. Ja, de är, är mer tror, tjuriga de... än mm, Ja, och jag, precis, jag tror inte att det är pengar som skulle driva dem heller. I så fall är som liksom skapandet och så. Då tänker jag att de kommer att hitta andra vägar för det mm. än att spela i bandet kant. Mm. Men man blev lite rädd där när, det kom, när de spelade en ny låt på de tre ja, sista konserterna ja. som var jätte jättedålig. Ja, så himla dåliga grejer att göra så. Det förstör lite. Ja, det förstör jättemycket. Ja, det är så konstigt för det känns som att uh, Jockeberg tycker sånt är så... Alltså det är så att, han, som att han verkligen planerar för ett avsör, Det är liksom kors och det är så att dramatik. Att han gör sådana grejer, det är så konstigt tycker jag. Kan inte hålla sig. Ja, men det Nej, måste vi vet, man, då, då kan man inte lita på det heller Nej det är sant Det, känns, för det tänker jag, tror inte att så här, Kent kommer inte att hända band Men det kanske kommer läcka ut Olika, origina grejer Eller ja. så. Här, ja men så, så skulle du kunna vara du vet, The back tape eller typ, eller, så här, det nu, måste... nu har jag och Martin själv startat ett <laughs> nytt band Så ska du kunna vara Kommer du lyssna på Kent nu eller? Imorgon Nej. Eller nästa vecka. Nej Det kommer jag inte det kommer dröja ett tag, tror jag. Mm. Men jag tror att, alltså, jag kommer, du vet, det här är inte sista gången du lyssnar Tur. <laughs> eh. Annars så du inte ju ett <skratt> dåligt resultat för den här podden. Ja, eller bra. Jag tänker att särskilt, det är ett avvändningsprogram. Okay. Nej, är du dum mm. eller? Jag har precis gjort en playlist med mina 25 <skratt> bästa ja. låtar. Det är klart att jag kommer vilja lyssna på dem igen. Ja. Eh. Skönt att han hade listat red också. Ja. när du Om några år känner du sugen igen. <laughs> Hur kom, kommer du... Mm, jag kommer nog ta en paus nu. Faktiskt. Jag känner mig ganska trött på Kent. Mm. Men se, sen tycker jag just med Kent, eller så är det med musik, men att man verkligen kan få ett sug efter en låt och mm. måste höra den. Mm. Så det är ju kick in. Inom någon framtid. Tack ni som har lyssnat då. Ja, tack som fan.